я пришлю тобі черкеських танцюристок, щоб утішали тебе. Просив мене, чого хочеш, сповню. Але про справи державні не випитуй. Не жіноче то діло. Спасибі, хане, поклонилася Мальва. Поклала намисто в шкатулку і не було на її лиці втіхи, а в очах колишньої пристрасті. Наче викупана в крижаній воді стояла перед іслам героєм Мальва покірна і холодна. Минали дні, а Мальва никла і в'янула немов тюльпану персидському саду, що його забули поливати садівники. Браслети й рубіни лежали неторканими в шкатулці. Зі слухняністю рябині лягала Мальва на м'який багдацькі килими поруч із ханом. Тільки тоді впізнав її іслам-герей, коли вона схилялася над колиською сина, наспівуючи звідкись знайому чужу мелодію. Що могло трапитися, мучився хан. Він любив Мальву першою, запізнілою, а може і останньою любов'ю, Забув про двох старших жінок, що скигліли в безсилій злобі в своїх гаремах. Дарма чекали на нього довгими ночами хтиві одалізки. Красуня з Мангуша забрала собі його всього. А тепер Іслам помічав, що втрачає її любов, і з жахом проймалося серце. Як він житиме без неї? «Пусти мене, хане, до матері!» Попросила якось уранці Мальва. Давно в неї не була. Наш джаз, ніжна моя, я ж не бороню тобі ніколи. Зараз звелю запрягти карету. Дозволь мені самі піти до неї пішки. Хан не відповів, а після обіду зайшов до Мальваної кімнати Євнух і повідомив, що султан ханим Може йти до Мангуша. Так незвично, і по дитячому втішно було мальві йти вузьким проваллям а шлама дере, де знайомий кожний камінчик, кожна чашечка білої павутиці, кожна голівка жовто грячого цвіту держи дерево. Стало вільно, немов незримі та міцні сітті, що окутували. І тіло, і свідомість враз розповзлися, прогнили. Мальва здерла з лиця яшмак і побігла ущелиною, протинаючи грудьми холодне повітря. І була вона тепер дівчинкою знат узенчика, і ніхто б не вгадав по ній, що це йде до матері можновладна дружина хана. Та минуло захмеління, реальні контури світу випливали з голубої імли, а тоді побачила мальва скопців, що йшли за нею тихцем, скрадаючись поміж каміння. Я ж тепер зрозуміла вона, якою ціною купила ханську любов. Обессиліла раптом... А інстинктивний протест проти неволі затряс нею, і вона істерично закричала на євнухів, що принишкли за скелями: геть, геть, геть. Вдарилась квола луна об стіни ущелини і затихла разом із душевним бунтом. Що це зі мною? подумала Мальва, я ж ханська дружина, а вони його слуги. І так мусить бути. Хіба могла б я жити тепер де-інде, де, коли там син і він коханий?» Одягла я і статечно подалася видаленою до мангуша. «Мамо, я бачила їх. Чому вони прийшли так пізно?» Більше нічого не сказала і незворушно дивилася на матерну розпуку. А ввечері рабиня Найіра розповідала їй казку. Вона знала їх безліч, і ставали ті казки для Мальви тим другим світом, що закрився перед нею. Було чи не було, тягла Наїра, а в колишні часи жив могутній султан який підкорив три чверті світу, а та чверть, на яку не ступило копито султанського коня, тремтіла в страху перед грізним падишахом. І пішов він на Русь, і проковтнув сорок міст, як один шматок. Повернувся султан зі славою і золотом, та ніщо не втішало його так, як полонянка Маруся, що її схопили в церкві яничари, коли вона в'інчалася зі своїм джигітом. Закохався султан, як тисяча сердець, і присягнув, що буде з нею однією жити. Полюбила й полонянка султана, а що була чарівниця, то відібрала волю своєму панові, щоб Маруся не сказала, він слухав її. Домоглася вона неможливого. Султан заприсяг ніколи не йти війною на Русь. Сорок тисяч невільників повернула вона в їхній рідний край. Та сама вертатися не захотіла. Геори пісні склали про неї і назвали її своєю святою. А далі? Далі що? допитувалася Мальва. Але Наїра не знала, що далі. Аллах один відає. Їм сповнились бажання, хай сповниться і нам. Багато ще казок прослухала Мальва, а цієї більше допроситися не могла. Чомусь випала вона з пам'яті старої Наїри. І, мабуть, тому розрослась дивня казка в уяві султан ханим по-іншому. І Маруся ставала схожою на синьоку дівчину з Мангуша, а турецький султан – до гостробородого хана Кримського Улусу. І домоглася Маруся в хана, що ніколи він не піде війною на Україну, і сорок тисяч невільників повернула в їхній рідний край а сама, сама вернутись не могла, бо любила хана. А що далі? Що далі? Звістка про жовті води і курсень докотилася й до мангуша. Спочатку пошипки, а потім голосно загомоніли поселенці над узенчиком про чудо, яке виблагали люди в чудотворної ікони «Успенської Марії, хан, і де визволяти Україну?» Стратун не вірив. «Та звідки ж бо могла взятися сила на Україні, щоб розгромила королівське військо? І хто де чував, щоб християнам йшли на поміч поганці?»